אוקיי, okay. אז uh, אנחנו ממשיכים uh, בשיעור שלנו, uh, אנחנו כבר בשיעור 42 בספר ישעיהו הנביא, ובדיוק כשהתחיל השיעור זוותה יצאה, בהפגנתיות, לא לא, היא בטח הלכה להביא כוס מים. Uh, אנחנו היום לומדים מתוך הפרק האחרון של uh, סיפורו של חזקיהו, uh, uh, המלך חזקיהו uh, הסיפור שלו הוא בעצם, כמו שאמרנו, כמו ציר של דלת שמחבר את שני החלקים הנבואיים של הספר. זה יותר סיפור, אפשר להגיד, החלק העלילתי מפרק 36 ועד פרק 39. היום אנחנו בפרק האחרון שמספר את הסיפור של חזקיהו, והוא מתחיל בעצם אחרי הפרק שלמדנו, הפרק 38, על המחלה של המלך, מי שהיה פה זוכר, ואת החשיבות דווקא של הפנייה שלו לאלוהים. הוא פנה לאלוהים, ובסופו של דבר הוא החלים. הוא החלים מהמחלה, הייתה לו מחלת עור מאוד קשה, מי יודע איזה מחלה הייתה לו? מתחיל בשין. שכין. נכון, שכין. זאת הייתה אחת ממכות מצרים. שאלוהים נתן על המצרים. אני קוראת סיפורים על נבחרים ב-101, כי סיפורים על הנבחרים, אז אני קוראת אותם כל גורמים, וגם מהחורה. יפה מאוד. אז למדנו בעצם על המחלה של חזקיהו, שאלוהים ריפא אותו, בפרק 38, על ידי דרך מאוד מאוד מיוחדת, הוא ריפא אותו על ידי משיכת גופו בתאנים מיובשות, אוקיי? הסגולות של התאנים מיובשות כנראה מאוד גדולות, הרפואיות שלהם, הטבעיות, אבל אנחנו הבנו שבעצם אלוהים הוא מרפא אה, על ידי האמונה של האדם. אנחנו למדנו את זה באיגרת יעקב, פרק חמש. אה, אוקיי, אז הפרק הזה שאנחנו מתחילים היום, כנראה שהשמועה הטובה הגיעה גם למלך בבל. שהוא מיהר לשלוח מתנות ומכתבים למי? לחזקיהו. בואו נקרא. בעת ההיא שלח מרודח בלדן בן בלדן מלך בבל, איזה שם, נשמע כמו איזה... צריך להתאמן בשביל הייתי לא כן, להתאמן. אני התאמנתי עליו כל היום. מרודח בלדן בן בלדן מלך בבל, אנה אוהבת לשמוע את זה. Uh, ספרים ומנחה אל חזקיהו, וישמע כי חלה ויחזק. יפה. אוקיי, uh, okay, אז אנחנו רואים פה שהמלך בבל uh, שמח שהמלך חזקיה, חזקיהו ח, על, uh, עמד על הרגליים והתחזק, והתחזק וכשהשליחים של המלך הגיעו, של המלך בבל הגיעו uh, לארמון חזקיהו, הוא שמח מאוד מאוד המלך לקבל אותם. פסוק שתיים, וישמח עליהם חזקיהו ויראם את בית נכותו, את הכסף ואת הזהב ואת הבסמים ואת השמן הטוב ואת כל בית כליו ואת כל אשר נמצא באוצ... באוצרותיו. לא היה דבר אשר לא הראם, חזקיהו בביתו ובכל ממשלתו. ויבוא ישעיהו הנביא אל המלך חזקיהו ויאמר אליו מה אמרו האנשים האלה ומאין יבואו אליך? ויאמר חזקיהו מארץ רחוקה באו אליי מבבל ויאמר מה ראו בביתך? ויאמר חזקיהו את כל אשר בביתי ראו לא היה דבר אשר לא הראיתם באוצרותיי תגידו אני רוצה לשאול אתכם מה קרה לבבלים פתאום הפכו להיות חובבי ציון? הבבלים אלה שהם בעצם בסופו של דבר כבשו את יהודה, כאן אנחנו רואים אותם שולחים מתנות, באים לראות את האוצרות. מה בעצם השמחה הגדולה כל כך של מלך בבל על ההחלמה וההתחזקות של חזקיהו? מדוע הוא כל כך שמח? כאשר אויב כזה חזק וגדול שולח לך מתנות, אוקיי? זה כנראה גורם לשמחה ספונטנית. וגם להרבה אופטימיות על העתיד, נכון? תתארו לכם שיש לכם איזה מישהו שאתם יודעים שהוא מאוד שונא אתכם, פתאום הוא שולח לכם מתנות ושמח שאתם החלמתם מהמחלה, <אח> שיש <אח> משהו חשוב, אבל בכל זאת זה שמחה גדולה, פתאום הבן אדם הזה ששונא אותי, פתאום הוא שולח לי מתנות. <אח> ארמוני, אז אתה לא תהיה כל כך שמח? בכל מקרה, מכל מקום, המלך חזקיהו, תודה, מאוד שמח, עד כדי כך שהוא לא מתאפק, וכשהמלך חזקיהו מאוד מאוד שמח, מה הייתה התגובה שלו לשמחה הזאת שהייתה לו? איך הוא הגיב? הוא <אח> הראה להם את כל מה שהיה לו, <אח> נכון? <אח> <אח> הוא מראה לשליחים של מלך בבל את כל, ה... את... כתוב את הכל, הוא פשוט מראה להם את הכל. הוא ממש יוצא מגדרו כדי להראות את העושר הגדול שלו לבבל. למה שהוא יעשה דבר כזה? מה אתם אומרים? מה זה נותן לו? מדוע שהוא יראה להם את כל מה שיש לו? אתם יודעים שהתחזקות ממחלה, הוא הופך להיות חזק, אבל הוא גם רוצה להראות למלך בבל שהוא גם חזק מאוד, גם בכוח וגם בעושר. תראה איזה חזק אני. אתם יודעים את הסיפור של שלמה המלך. שלמה המלך, תודה מותק, היה מאוד מאוד חכם וגם מאוד מאוד עשיר, והדרך בעצם שהוא הראה לאנשים את העושר שלו לא היה דווקא במה שהיה לו, אלא דווקא בחוכמה שלו. הייתה, היה את המקרה שבאה המלכה של שבא לבקר אותו, את שלמה. ואחרי שהיא הייתה אצלו, אתם יודעים ממה היא התלהבה? היא התלהבה דווקא מהחוכמה שלו, מהדיבור שלו על אלוהים, על הדרך בעצם שהוא רואה את העולם דרך החוכמה שאלוהים נתן לו. חוץ מזה שגם ראתה את הארמון שלו ואת הכל, אבל הוא לא הלך והראה לה בכל החדרים את כל העושר שלו ואת כל מה שהיה לו, להפך, <אח> היא הביאה לו, yeah. היא הביאה לו את כל הדברים שבעצם המתנות הגדולות והכל, אבל מה שהוא הראה לה זה את החוכמה של אלוהים. כאן אנחנו רואים שלא, חזקיהו בעצם לא מדבר עם הבבלים בכלל על אלוהים. אנחנו לא שומעים מילה, הוא אפילו לא אומר תודה לאל שאני בריא או משהו כזה, הוא הולך ומראה להם בעצם את כל מה שיש לו. פסוק שלוש אנחנו קוראים, ויבוא ישעיהו הנביא אל המלך חזקיהו ויאמר אליו, מה אמרו האנשים האלה ומנין יבוא אליך? ויאמר חזקיהו מארץ רחוקה באו, באו אליי מבבל. כמה מהר חזקיהו שכח את המצב שלו רק לפני זמן קצר. חזקיהו ממהר להראות כמה הוא עשיר וחזק, אבל כמו שאמרנו הוא לא מזכיר את הסיבה להחלמה שלו. <עכשיו> בעצם כשהנביא שואל אותו מאיפה הם, אז חזקיהו ממשיך עוד להתרברב, הוא אומר הם הגיעו לבקר אותי מארץ רחוקה, תראה מאיזה מקום הם הגיעו, מרחוק רחוק, מבבל. ומה הם ראו, הנביא שואל, שאלה רטורית, כי זה בעצם הסיבה מדוע הוא הגיע למלך, נכון? זאת הייתה הסיבה שבכלל הוא הגיע למלך. חזקיהו מאשר באוזני הנביא כי הוא הראה להם את כל האוצרות שלו. המלך הבבלי לא ביקש לראות את העושר הגדול של חזקיהו, הוא היה מקבל מחזקיהו כל דבר אבל לדוגמה חזקיהו לא מזכיר בכלל מה שאלוהים עשה בשבילו חזקיהו מתנהג ממש כמו הבבלים שמתגאים במה שיש להם ולא במי שיש להם הוא רוצה להגיד להם יש לכם הרבה אבל גם לי יש הרבה כל מה שהבבלים בעצם רואים בעיניים שלהם הנביא ישעיהו אומר הנה ימים באים ונשא כל אשר בביתך אשר עצרו אבותיך עד היום הזה בבל לא יוותר דבר אמר אדוני ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד ייקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל זה הדבר האחרון שחזקיהו היה חושב עליו אם השליח הזה מאלוהים שקוראים לו ישעיהו לא היה בא חזקיהו היה מאוד שמח הוא הראה להם, הם בטח הולכים לספר למלך בבל איזה חזק הוא, אבל איך כל התמונה מתהפכת? פתאום במקום שחזקיהו צריך להיות שמח, הוא פשוט עכשיו מבין, אוי ואבוי, מה אני עשיתי? אני הראיתי לגנבים את כל הדברים שלי. ולא רק זה, עוד אלוהים אומר לו, זה נכון. עוד מעט יגיע הזמן שבעצם כל הדברים האלה לא יישארו פה. הם אה, ילכו לבבל, כל, כל מה שיש לך כאן ילך לבבל. עכשיו ישעיהו, אתם שמים לב מה, מה בעצם הנביא עושה. לפני חמש דקות הבבלים היו, מה זה אנשים נחמדים? באים עם מתנות, באים עם מכתבים, באים עם אה, כל מיני דברים כדי להגיד לבלך חזקיהו איזה יופי שאתה כבר בריא, אבל אנחנו רואים שישעיהו נשלח על ידי אלוהים והוא מתאר את הבבלים באור הנכון שלהם ככה הם באמת אלוהים מסיר את המסווה אתם יודעים מה זה מסווה? מסווה זה מסכה, אוקיי? מסווה מעל הפנים האמיתיות של הבבלים חזקיהו הראה להם את כל האושר שלו והעיניים שלהם, מה קרה לעיניים שלהם? פלו, נפתחו בתאוות בצע אנשים שמתייחסים לעולם הזה בצורה כזאת, הם לוקחים את הגישה של בבל. מה הגישה של בבל? מה שיש בתוך העולם הזה. זה מאוד מאוד חשוב שיש לך. כמה כסף יש לך, איפה אתה גר, איך נראה האוטו שלך, כמה כסף יש לך בבנק. בעיניים של הבבלים, מה הכי חשוב בעולם? מה יש לי, אוקיי? בסופו של דבר חזקיהו פתח להם את העיניים עוד יותר גדול <coughs> דבר אלוהים מסיר את המסווה מעל הפנים של השטן <coughs> דבר אלוהים ישעיהו הנביא, אוקיי? <coughs> הוא מוריד את המסכה מעל הפנים של השטן ואתם יודעים איזה דבר חשוב זה שאנחנו היום נלמד מהסיפור הזה המלך חזקיהו בעצם ראה את התמונה אחרת לגמרי הוא מסתכל על השליחים שבאים עם הבגדים היפים שלהם ואומרים לו כל המשרתים בואו בואו בואו בואו בוא. תביאו את המתנות לחזקיהו בואו תביאו את הספרים היפים מה הוא רואה בעיניים שלו איזה יופי <אף> נכון? <אף> כל התמונה נראית אחרת מהעיניים של חזקיהו לפני שהנביא הגיע אליו אבל האמת של אלוהים חושפת את השקרים של השטן, ואני חייב להגיד לכם, השקרים של השטן הם לא תמיד מגעילים, השקרים של השטן הם מאוד יפים. הרבה פעמים הוא שם לנו משהו שהוא נוגד את מה שאלוהים רוצה, אבל זה נראה כל כך יפה, ונראה כל כך מצחיק, ונראה כל כך סימפטי, ונראה כל כך נפלא, שאנחנו אומרים, רגע אחד, אבל איך זה יכול להיות שזה רע? איך זה יכול להיות שזה רע? אלוהים שולח את הנביא שלו, דרך אגב, לא רק לחזקיהו, גם אלינו היום. מדוע הוא עושה את זה? כדי לחשוף את השקרים של השטן. אלוהים לא רוצה שאנחנו נחיה באשליות, נכון? <אח> אתם יודעים מה זה אשליות? <אח> מי לא יודע מה זה אשליות? <אח> אולי תגידי את זה ברומנית? אילוזיה. <אח> אוקיי? <אח> <אח> <אח> <אח> <אח> אשליה. זה אתה חושב שאתה רואה משהו, אבל אתה לא באמת רואה מה שהדבר, את המשמעות האמיתית שלו. אתה לא רואה באמת את מה שהוא בעצם מייצג. כל מה שקרה עם הבבלים בארמון, לא הייתה לו השפעה מידית על ההווה. עוד פעם אני אגיד את זה. אני לא רוצה לדבר בשפה גבוהה מדי, אבל אני לא יודע להגיד את זה יותר פשוט. כל מה שקרה עם הבבלים לא הייתה לו השפעה על ההווה, מה זה הווה? זה מה שקורה עכשיו, אלא רק על העתיד, נכון או לא? הוא אמר לו, בעתיד כל הדברים האלה שאתה הראית להם, אתם זוכרים אבל מתי זה קרה? והזמן של המלך יהויקים, בספר דניאל פרק א', <ע> נכון? <ע> בא מלך בבל נכון, על יהודה, והוא לקח גם את כלי בית המקדש ואת כל הדברים לבבל, נכון? זה קרה, אבל לא בזמן של חזקיהו. <אז> כולם שמחים מאוד עד שהאמת מתגלה. <אז> על מי אפשר לסמוך בעצם? <אז> רק על אלוהים, נכון. <אז> הוא היחיד שהוא באמת מגלה לנו את האמת. <אז> רק הוא יכול לגלות לנו את האמת. המלך חזקיהו <אז> קיבל את העתיד להגיע מאלוהים. אתם יודעים, אין דבר יותר מסקרן ממה שעומד לקרות. מה, מה הולך להיות? אה, אנחנו אוהבים הפתעות בחיים, זה, זה מומנט שעובד בחיים שלנו. אה, ההפתעה יכולה להיות או... אבל הפתעות... זהו, טוב. או חשש או תקווה, לא, אוקיי? לא, אז או שאנחנו חוששים או שאנחנו מקווים. אין, מה אין. יהיה אין. בעצם? אין אדם שיודע בוודאות אין. מה יקרה. אבל הרבה אנשים מוכנים לעשות הכל כדי לדעת מה יהיה בעתיד. אני היום בצהריים עברתי ברחוב, ברחוב, לא זוכר, איפשהו פה בתל אביב, והיה שם מישהו עם שולחן, ועליו שלט גדול בעוד, שהוא בעצם מגלה את העתיד עם קלפים שקוראים לזה טארוט, אוקיי? Okay. והוא בעצם, אתה משלם לו איזה כמה, לא יודע כמה זה היה, אולי עשרים שקל או יותר. ואתה יושב שם והוא מספר לך בעצם מה, מח... מה מצפה לך בעתיד. אני זוכר, לי זה קרה ב... לפני כמה שנים באיזה קניון בראשון, אני פגשתי אישה, גם יושבת ליד שולחן קטן, והיא ניסתה לשכנע את כל מי שעובר שם לבוא ולשבת שהיא תספר להם שירותים בעצם של מידע בקשר לעתיד. ואני עמדתי בצד ואני הסתכלתי עליה בזמן שהיא אה, סיפרה לכל מי שמעוניין, אה, דרך אגב רק עשרים שקל זה עלה, אה, לכל אחד מה בעצם מחכה לו בעתיד. אז כשהיא ראתה אותי עומד ומסתכל עליה, אז היא, אז היא אמרה לי בוא תשב גם אתה. היא גם ניסתה לשכנע אותי לדעת מה שמחכה לי בעתיד. אז אני ניגשתי אליה ואני אמרתי לה, תראי, אני מוכן לשלם לך לא עשרים שקל, אני מוכן לשלם לך אלפיים שקל, אוקיי? אם בעצם, אם את תספרי לי את מה שמצפה לי בעתיד, אבל לפני זה אני רוצה שתספרי לי מה עשיתי אתמול בין תשע לעשר. אז היא אמרה, אני לא יכולה להגיד לך מה עשיתי, אם את לא יכולה להגיד לי מה עשיתי אתמול מתשע עד עשר, אני לא חושב שאני יכול לבטוח בך שתגידי לי מה אני אעשה בעתיד. אז בעצם, בעצם הרבה אנשים נופלים בתוך הסיפור הזה של מה יהיה הסוף. היום אפילו קוראים בקפה, אתם יודעים? לא יודע אם אתם יודעים. קריאה בקפה, בכף היד, אוקיי? תופסים לך את היד ואומרים, וואו, יש לך חיים ארוכים, רגע, רגע, מה זה הקו הזה? יש לך חיים ארוכים, או חיים קצרים, אוי ואבוי, ואני רואה פה טעונת דרכים קשה ביד שלך. וזה באמת מופיע, תסתכלו בתוכניות הטלוויזיה בשעות הבוקר, יש הרבה תוכניות כאלה. יש גם הרבה חברות ייעוץ שמשתמשות באסטרולוגיה וטארו וכל מיני דברים כדי לחשוף את מה שיהיה בעתיד. אז מה בעצם העתיד שמחכה לנו? מה יהיה הסוף? הנה, הפרוח הזה שואל, מה יהיה הסוף? אז הוא אומר, ראש ניצל או מרק עוף? <laughs> באמת, מה יהיה הסוף? נוכלים מסוגים שונים היום מציעים את שירותי הגילוי בעצם של העתיד ובעצם אנחנו לא יכולים אף פעם לסמוך עליהם כדי שנדע את האמת הרבה אנשים רוצים, והם באמת רוצים לדעת את האמת מה יהיה בעתיד יש רק אחד שאפשר לסמוך עליו, האחד והיחיד, ואנחנו נלמד את זה היום מהכתובים. או, סליחה. אוקיי, אפשר להמשיך? אז בטח, בחייך. אוקיי. יש, אמרנו, רק אחד שבאמת יכול לדעת את העתיד. אלוהים שבכתב היד שלו הוא נתן לנו בעצם את עשרת הדיברות ודווקא היום אני רוצה לדבר על, על, על הדיבר הראשון בקשר לזמן הסוף הדיבר הראשון מי יודע אותו בעל פה? הדיבר הראשון הנוחי? <אדוני>, אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים <אדוני> לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי זה הדיבר השני אבל הראשון אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. תחילתו של תהליך הגאולה של עם ישראל התחיל כאשר אלוהים החליט לשלוח את משה בשמו לפרעה. בזמן הזה שלטה מצרים, במצרים תרבות אלילית בצורה מוחלטת. בני ישראל היו תחת ההשפעה של התרבות המצרית במשך מאות שנים. ולכן אלוהים רצה להוכיח להם את חוסר ההיגיון בפנייה לאלילים והם בעצם היו פונים לאלילים כדי שיושיעו אותם מי, בני זה ישראל, זה. כן, הם לא היו מכירים את אלוהים וכאשר אלוהים נתן את התורה לישראל הוא הדגיש במיוחד את האיסורים שנגעו לתרבות האלילית המצרית בדברים פרק י"ח, זאת אומרת שמונה עשרה, עד שתים שימו לב מה כתוב פה, כי אתה בא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. ואז הוא אומר, לא יימצא בך מעביר בנו ובתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף, וחובר חבר ושואל עוב וידעוני ודורש אל המתים. אתם שמים לב, כל הדברים האלה בעצם שאתם רואים אותם גם בעיתונים והם כל כך פופולריים היום אלוהים באופן מאוד מאוד ברור בספר דברים שמונה עשרה עשר אומר שאסור בכלל איסור אה, להתעסק בדברים האלה. בפסוק י"ב כתוב כי תועבת אדוני כל עושה אלה ובגלל התועבות האלה אדוני אלוהיך מוריש אותם מפניך. בגלל מה שהם עשו אלוהים מגרש אותם מהמדינה שלהם. אז שמה לב איזה דבר מאוד מעניין שארץ כנען בעצם זאת ארץ שאלוהים משתמש בטריטוריה הזאת, שקוראים לה קנן, רק בשביל הדרך שלו. הוא אומר לעמים האלה, אתם עושים תועבות, אין לכם מקום במדינה הזאת. ולעם שלו הוא אומר, אם אתם שם, אתם לא יכולים לעשות כמוהם, נכון? מה קרה לעם ישראל בסופו של דבר? הוא עזב, נכון? הוא גורש. מהמדינה, בגלל שהם היו עושים את הדברים האלה. כל העמים עובדי האלילים מושמדים בגלל שהם עובדי אלילים עושי תועבות. אלוהים מזהיר את העם שלו לא לחקות את המנהגים האליליים של עמי הארץ. השאלה היא כזאת: מה רע בקסמים? מה הפירוש של קסמים במילון? אחיזת עיניים, אתם יודעים מה זה אחיזת עיניים? שאתה לא באמת רואה מה שאתה רואה, להטוטים וכישופים. אז מה בעצם העיקרון שעומד מאחורי הקסמים? בעצם הקוסם אומר, מה הוא בעצם מצהיר? אם הכובע שיש ביד של הקוסם היה ריק, באמת, אוקיי? Okay? ויצא מתוכו אחר כך ארנב, אוקיי? Okay? אז מה בעצם הוא רוצה להגיד שהוא עושה? הוא יכול לעשות יש מאין, yes. נכון? הוא יכול בעצם, אם אני אומר לך שיש uh, לי עכשיו כובע ביד ואני מוציא, šapse, ואני go, Rent, מוציא מפה, עכשיו אין פה כלום, נכון? אין פה כלום, ואני מכניס את היד ומוציא ארנבת. כן, אבל אנחנו רואים שיש כאן עיקרון. מי יכול בעצם לעשות את הדבר הזה? לעשות ארנבת, רק אלוהים, נכון? רק אלוהים יכול לברוא. השטן בעצם מוכר אשליות, הם מוכרים, הקוסמים מוכרים אשליות, הם מאחזי עיניים מקצועיים, או במילים אחרות, שקרנים. מה? אז אם אז אם הוא היה שם תמיד, או לא היה שם תמיד, הרי חייב להיות ארנב, נכון? אז אם לא היה ארנב, ארנב היה חייב להיות איפשהו, נכון? כן, הוא בדיוק, אז אם לא היה שם ארנב ואחר כך היה ארנב, אז סימן שהוא יכול לברוא ארנב, הקוסם? לא, כמובן שלא. אז בעצם מה שהם עושים מוכרים אשליות. אלוהים שלח את משה לפרעה לעשות אותות לפניו. תשימו לב איזה מעניין הסיפור שאנחנו נקרא עכשיו. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור בשמות פרק שבע, שמונה עד עשר כי ידבר אליכם פרעה לאמור תנו לכם מופת ואמרת אל אהרון קח את מתך ואשלך לפני פרעה יהי תנין <עד> אז מה <עד> אתם אומרים אלוהים אומר לאהרון להיות קוסם? לא <עד> בוא נראה <עד> ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויעשו כן כאשר ציווה אדוני וישלך אהרון את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין הרבה אנשים אומרים שהוא הפך לנחש, אבל כאן אנחנו רואים שהוא הפך לטנין. בכל מקרה, אתם שמים לב שבעצם המטה של משה הפך להיות טנין. האם זאת הייתה אשליה? כנראה שהאותות שעשה משה לא עשו הרבה רושם על פרעה. בשבילו זה היה עוד קסם אחד. מהרבה קסמים שהוא היה רואה אצל החרטומים שלו או הקוסמים שלו אולי בעצם הוא חשב אתם לא עושים עליי רושם חכו גם יש לי משהו להראות לכם אוקיי? Okay? ויקרא גם פרעה לחכמים גם פרעה קורא לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלהטיהם כן וישליחו איש מטהו ויהיו לתנינים אז מה אתם אומרים? האם לחרטומי מצרים הייתה יכולת ליצור יש מאין? או לתת חיים? האם הם יכולים לתת חיים? כמובן שלא. אז מה הם עשו? כמו הקוסמים של היום, גם החרטומים בעצם מוכרים אשליות. אין להם שום יכולת לברות הנינים. זה ההבדל בין אלוהים לכל ישות אחרת ביקום. רק אלוהים יכול לברוא, רק יש לו את היכולת לברוא, וכל השאר זה אשליה. Okay. עכשיו תשימו לב, בשמות זין פסוק 12, ויבלע מטה אהרון את מטותם. Okay. הקסמים והלהטוטים של החרטומים היו רק אחיזת עיניים ותו לא. Okay. ברגע אחד כל הקסמים נעלמו. Okay. איך הם נבלעו? Okay. הם נבלעו על ידי האמת של אלוהים. Okay. האמת okay. של אלוהים הרבה יותר חזקה. הייתה פעם תוכנית בטלוויזיה כשהייתי נער, איפשהו בשנת 78', mm -hmm. אוקיי, כמעט 40 שנה, mm -hmm. הייתי נער, והתחילה תוכנית שהפכה להיות מאוד מאוד פופולרית. Mm -hmm. התוכנית הזאת, כמובן זה היה תוכנית בטלוויזיה שחור לבן, אבל אנחנו... פנטומימה? מה? פנטומימה. לא, לא פנטומימה, תכף אני אסביר לכם. זאת הייתה התוכנית הראשונה שבעצם... הכניסה את הנושא של הקסמים לישראל. התוכנית הזאת נקראה, תוכנית שהיא נקראה דלת הקסמים, דלת הקסמים, ובעצם זאת הייתה תוכנית לזהירות בדרכים, שזה בעצם היה מחנך. היה גם, שהייתה הקטנה. מה זה היה? לא, לא, לא, זה משהו אחר, זה משהו אחר. כן, אבל... אז זה... התוכנית הזאת בעצם נקראה דלת הקסמים, ושם היה את הקוסם הזה פה, והוא היה לו את העין הזאת, תשימו לב, זה פה קצת קשה לראות, אבל העין הזאת שהוא היה יכול לראות הכל בכל מקום, ואלה הילדים שהם בעצם היו... Äh, äh, משחקים לפעמים בכביש איפה שהיה אסור והוא היה יכול בקסמים להביא אותם בתוך החדר שלו, אוקיי? אם למשל הילד היה משחק בכדור והכדור היה עובר לכביש והילד היה רץ לקווי, אז הוא היה, הילד היה נעלם והוא היה מופיע בתוך החדר שלו. עכשיו, התוכנית הזאת באמת פתחה דלת לנושא הקסמים בישראל. תשימו לב למילים של השיר הפתיחה של התוכנית. עכשיו אני שמתי פה את המילים, מי ששרה את זה הייתה חוה אלברשטיין, כתב את המילים יורם תיארלב, ולחן נורית הירש. עכשיו תשימו לב מה כתוב: אם מתחשק לך לפעמים, לפתוח לרגע את דלת הקסמים. בוא ואתן לך מפתח, תיכנס ותהיה אורח, כי פה הקוסם הוא הכל יכול. אצלו תוכל ללמוד את הכל. אם תיכנס ותשתלם, תוכל גם אתה להיות קוסם. עכשיו, המילים האלה, פעם, זה היה סתם שיר נחמד. היום כשאני חושב על זה, בעצם מי אומר את המשפט בשיר הזה, בוא אני אתן לך מפתח, תיכנס ותהיה אורח? מי הקוסם, הכל יכול, אוקיי, כתוב פה, פה הקוסם הוא הכל יכול, אתם יודעים מה זה כל יכול? כמו אלוהים, <כוס> כי הקוסם הוא הכל יכול. <אח> הקסמים שבעצם <אח> הוא ילמד, זה יהיה הקסמים שיהפכו אותך להיות כמוהו, <אח> אבל התנאי הוא שצריך להשתלם, אתם יודעים מה זה נקרא להשתלם? <אח> השתלמות, <אח> ללמוד, ללמוד את זה. השתלמות בקוסמות בעצם מהבית ספר של הסטן. דבר שאסור ונחשב לתועבה בעיניים של אלוהים. אלוהים לא למד את ה... לעשות... נכון. אז אם אנחנו אומרים שמשהו הוא תועבה, אז תועבה בעצם זה מונח טכני שהתורה משתמשת כדי לתאר, תשימו לב, התערבות חיצונית בערוץ התקשורת שאלוהים קבע עם בני אדם, אוקיי? איך אלוהים, איזה סוג של תקשורת אלוהים קבע? <מדיע> עם נביאים, נכון? בעצם תועבה <מדיע> זה אה, התערבות חיצונית <מדיע> בערוץ הזה של תקשורת שיש עם בני אדם. <מדיע> אה, וזה דבר שהוא מאוס <מדיע> מאוד על אדוני, והדרך שהוא לא רוצה שהעם שלו ילך, ואנחנו לומדים את זה. <מדיע> כמו שאמרנו, הבבלים מאוד נחמדים. מאוד סימפטיים, אולי הם יושבים בחדר עם מזגן היום, אולי הם נותנים דברים מאוד מעניינים, אבל לא משנה איך זה בעיניים שלנו, זה תועבה. הרבה פעמים גם אנשים הולכים לקבל ריפוי ממה שהוא שהוא נחשב לטבעי ויפה, אבל האידיאולוגיה שעומדת מאחוריו זה משהו שנוגד את הדרך של אלוהים. היום אנחנו רואים הרבה מאוד השפעה של התרבות הבבלית על החברה הישראלית ואני לא רק מדבר על החברה החילונית רק שתחשבו על זה, לא רק החברה החילונית הרבה מהמנהגים האליליים מוצגים כיום כמנהגים יהודים רוצים דוגמה? בואו ניתן לכם דוגמה למשהו שהוא נחשב ביהדות למאוד מקובל אבל המקור שלו זה אלילי Uh, אני הלכתי לאתר באינטרנט שנקרא uh, uh, Ascent, C-O-I-L, yeah. הם מדברים שם בעצם על uh, שיחות של uh, דתיים uh, משיחיים, דתיים משיחיים uh, חבדניקים, uh, על uh, השיחות שלהם עם הרבי מלובביץ', אוקיי? Okay? Yeah. כן, אבל הם מדברים עליו, והם בעצם מדברים על... משהו שקוראים לו תמוז, מי שמע פעם על החודש שנקרא תמוז? אוקיי, okay. תמוז זה חודש מאוד מאוד חם וכתוב כאן, ביהדות ישנם קווים אדומים ברורים שלא חוצים אותם, עבודה זרה, זאת אומרת עבודת אלילים, אסורה בתכלית, בכל צורה שהיא, אפילו מעשה פולחני חלול ללא שמץ של מחשבה כנה שנכפה על יהודי אסור בהחלט והתורה מחייבת להילחם על כך גם במחיר החיים וואו, יהרג ובל יעבור קובעת ההלכה בפסקנות. אז זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו מאמינים שאסור לעבוד אלילים, ואפילו אני יכול, מוכן למות ולא לעבוד אלילים. אבל אחר כך הוא אומר, לאור זאת, מאוד מפתיע שמו של החודש העברי, חודש תמוז. תמוז הוא שם של עבודת אלילים בבלית, בתקופת הבית הראשון. לא פחות ולא יותר. אז מה הם מודים? מה הם אומרים? שם של חודש עברי הוא בעצם שם של עבודת אלילים בבלית, אוקיי? זה מה שהם אומרים. <coughs> <coughs> <coughs> כאילו בוחרת מורשת ישראל להנציח שם של פולחן אלילי <coughs> ולהפוך אותו שיהיה בפה של כולם. <coughs> אז הם אומרים, מה פירוש המילה תמוז? תמוז בבבלית עתיקה פירושו חום גדול. זאת בעצם הסיבה שהחודש הנוכחי נקרא בשם תמוז, משום שבו לוהטת השמש. <ש> עכשיו תשימו לב, יש בעצם את הסיבה למה הם אומרים, למה בעצם אנחנו בוחרים לתת שם של אליל בבלי לחודש עברי, והתורה אומרת שאסור להשתמש בעבודת אלילים. אז בעצם החכמים של חז"ל אומרים, דווקא מפני שקבוצה של אנשים כמו הבבלים שאין להם שכל החליטה לאמץ את השם הזה, למה שאנחנו נוותר עליו? הם לא יודעים להשתמש בעצם, הם אפשר להגיד נבערים, אין להם מספיק ידע, אנחנו משתמשים בשם של תמוז אבל לא בדרך שלהם, אנחנו רק משתמשים בשם אתם יודעים מה אלוהים אומר על זה, יש על זה פסוק מאוד מאוד ידוע בשמות פרק 23, פסוק 13 אלוהים אומר ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, אתם שמים לב מה אלוהים אומר? אפילו אסור להזכיר את השם שלו, לא יישמע על פיך החכמים של היהדות, חז"ל אומרים, אנחנו יכולים להגיד את השם הזה, אנחנו יכולים להזכיר אותו ואנחנו יכולים להשתמש בו. אבל כאן אנחנו רואים בצורה מאוד ברורה שזה כתוב בתורה שאלוהים אומר, שם של אלוהים אחרים אתם לא תזכירו ולא יישמע על פיך. אז כל פעם שאתם אומרים חודש אלול, חודש תמוז, אתם אומרים את השם של האליל. אני כאן נתתי לכם רק דוגמה קטנה. שאיך בני אדם בעצם משתמשים בהיגיון של אנשים כדי להצדיק משהו שהוא איננו מאלוהים. אלוהים אף פעם לא נתן לחודשים שמות, נכון? אם היו קוראים תנ"ך, אולי לא היו מגיעים על המגובל, נכון. אנחנו מבינים בעצם שדבר אלוהים אוסר עלינו להשתמש בכל דבר אלילי, גם בשמות שלהם. אסור לנו להשתמש בשמות בשום צורה. מה? מה את אומרת? אני לא אראה שמות אלילי. כן, אבל זה חלק בעצם מהפולקלור היהודי. למשל, אם אתם תעשו איזשהו מחקר קצר, אתם תגלו ש... אסטרולוגיה אישית לא התחילה בזמן האחרון, אלא התחילה במאה הרביעית לפני הספירה. מאה הרביעית לפני הספירה. לפני הספירה. זאת אומרת 400 שנים לפני ישוע, אוקיי? בעצם הם היו משתמשים בזה כדי לנבא אירועים בעלי חשיבות ציבורית. אבל, אבל, בעצם הם לא דיברו יותר על ניבוי אירועים אישיים, אלא על ציבוריים. Uh, האסטרולוגיה הבבלית uh, בעצם uh, הובילה, את זה גם, uh, ל, uh, הובילה את זה גם לאסטרולוגיה אישית. Uh, אתם שמעתם כמובן על ההורוסקופ, uh, יש הרבה אנשים שמתעסקים עם העתיד עם הורוסקופ. שמעתם על ההתבוננות בכוכבים של השמיים? כל הדברים האלה הם בעצם מיסטיקה. מה המקום של המיסטיקה ביהדות? כנראה שהרבה. התורה לא תומכת בשום חיזוי של מה, מה בעצם מצפה העתיד מהכוכבים. העתיד בעצם יכול להגיע רק מה שאלוהים אומר דרך הנביא. ושימו לב, ובראשית פרק א', שאלוהים לא נתן שמות לכוכבים נכון. ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים. נכון. אף כוכב לא מקבל שם, נכון. אלוהים בעצם נכון. נ... משתמש בהם נכון. ו... כדי שאנשים בעצם לא ישתמשו בזה לעבודת אלילים לא חסר היום ביהדות uh, מיסטיקה, יש לנו את החמסות בכל מקום, <אח> איפה שאתם הולכים לראות, <אח> uh, בחנויות <אח> מזכרות. Uh, החמסה זה נגד עין הרע. Uh, אתם לא מאמינים, אני מאוד מקווה בעין הרע, <אח> אבל uh, <אח> החמסה uh, זה כמע בצורת כף יד, בעל חמש אצבעות, uh, שעל פי המסורת היהודית וגם דרך אגב ערבית הוא מגן מפני עין הרע. אבל המקור שלו בעצם, אם אתם תסתכלו פה, מקור שלו זה הסמל הזה שנקרא סמל אילת הירח, תנית מקרתגו, ובמקדשים של הבעל היא נקראה אשתורת או מלכת השמיים. יש הרבה דברים שאנשים היום לא יודעים ומשתמשים במיסטיקה כדי לדעת את העתיד. מה המטרה של כל צורות העבודה הזרה שלמדנו היום? מה זה עבודה זרה? עבודה זרה יש עבודת אלוהים ויש עבודה זרה, אוקיי? זרה. אתם זוכרים שהילדים של אהרון מתו בתוך האוהל מועד כי הם שמו אש, אש זרה, ככה זה נקרא. הם בעצם הקריבו אש זרה לפני אלוהים והם מתו. אבל נכון מאוד. אז המטרה בעצם של כל מה שלמדנו היום על העבודה הזרה קשורה לזמן הסוף. איך אתם שואלים? אז בזמן הסוף השטן ייתן את ההופעה הקוסמית של הקוסם, השקרנית הכי גדולה מכל המעשה קסמים וההונאות שלו עד היום. אז כל מה שאנחנו דיברנו על הורוסקופ, בקצרה כמובן דיברנו על זה, וכל הדברים שאנשים נופלים בתוך הרשת זה לא משפיע כל כך על החיים שלהם פה בהווה, אבל כמו עם חזקיהו, מתי זה משפיע? לא על עכשיו, אלא על העתיד, נכון? על העתיד להגיע. נושא ההטעיה, ההונאה, בעצם יהיה מאוד ברור. אתם יודעים על מה יהיה בעצם בסוף השקרנות הכי גדולה? מי יודע? בדיוק. מי בעצם מושיע העולם? גם הדבר הזה נובע בכתובים. אם תפתחו במטי עשרים וארבע, אתם תגלו שם שבעצם המופע, השקרנות, הקוסמי של הקסמים הכי, הכי גדול בעולם יהיה בעצם קשור למשיח. מי המשיח? מטי עשרים וארבע, עשרים ושלוש עד עשרים ושמונה. אם יאמר לכם איש בעת ההיא, הנה פה המשיח, או הנה הוא שם, אל תאמינו. אוקיי, מי אומר, מי מדבר פה? מדבר פה ישוע, נכון. כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר, מה הם קמים? משיחי שקר ונביאי שקר, ויתנו אותות גדולים ומופתים כדי להטעות, אם אפשר, גם את הבכירים. את הדבר הזה יפה. הנה מראש אמרתי לכם, ישוע אומר. אני אומר לכם לפני, אוקיי? לכן, אם יאמרו לכם, הנה הוא במדבר, אל תצאו. הנהו בחדרי חדרים אל תאמינו כי כברק היוצא ממזרח ומעיר עד מערב כן יהיה בואו של בן האדם במקום שהגוויה נמצאת שם יהיו הנשרים הסיבה שהאויב רוצה שאנחנו נפנה אליו היא שהוא כמובן רוצה להטעות אותנו הוא רוצה שנקשיב לו הוא מראה לילדים שלנו עולם של שדים שכיף להיות בו, משחקי מחשב של שדים שכיף לשחק בהם, כל מיני דברים שבעצם הוא רוצה לנצח את ישוע, אה, לקבל את הלב שלנו ולנצח בעזרת כשפים. הוא רוצה שאנחנו נפנה אליו, למה? כדי שאנחנו נוכל, שאנחנו בסוף נהפוך להיות כמוהו. אתם מבינים? הוא פועל בדרך שלו, וכשאנחנו מקבלים את הדרך שלו, זה משפיע על המוח שלנו, ובסופו של דבר אנחנו הופכים להיות כמוהו. הופכים להיות כמו שהוא רוצה שאנחנו נהיה. זה העתיד שבעצם מצפה. בסופו של דבר, הסוף של מי שהולך איתו יהיה כמו הסוף שלו. זה העתיד של מי שפונה אליו. אז מה יהיה? העתיד שלנו בעצם... של כל אחד מאיתנו פה שיושב, אנחנו יודעים שהעתיד שמחכה לנו הוא עתיד מושלם, מצוין. זה העתיד שאלוהים רוצה שיהיה לנו. אני לא סתם אופטימי, איך אני יודע? לא מקריאה בקלפים, לא מקריאה בקפה, לא מקריאה בכבד, או מהארי פוטר, או מהבבסלי סאלי, אלא מהמשיח ישוע בעצמו, הנביא שאדוני הבטיח למשה שיגיד לבני ישראל את כל מה שאלוהים יגיד לו, כל מה שהוא יצווה עליו. ישוע הזהיר אותנו לא להאמין לכל שמועה, אלא רק במה שכתוב. אבל איך אתם תוכלו להאמין במה שכתוב, אם אתם לא יודעים בדיוק את מה שכתוב? ולכן כמה חשוב ללמוד את דבר אלוהים? חשוב מאוד מאוד, כי ככה אנחנו לא ניפול בתוך הרשת של השטן. ישוע מזהיר אותנו לא להאמין לכל אלה שמבשרים את הביאה השנייה. הרבה אנשים יגידו שהם מאמינים בביאה השנייה של ישוע, אבל הם לא ממש אומרים את זה כמו שדבר אלוהים אומר. תשימו לב איך ישוע מתאר את זה, כי כברק היוצא ממזרח ומעיר עד המערב כן יהיה בורו של בן האדם. זאת אומרת משהו שכולם רואים. Uh, okay. במקום שהגוויה נמצאת, שם יקבצו הנשרים. Okay. הרבה אנשים לא מבינים את החלק, את הפסוק הזה, 28, okay. uh, במקום שהגוויה נמצאת, שם יקבצו הנשרים. אתם יודעים, אם תלכו במדבר, okay. במקום שהנשרים עפים גבוה, okay. uh, אם אתם תסתכלו מרחוק, מרחוק, okay. ותראו נשרים עפים בעיגול בשמיים, מה זה אומר? יש גבייה למטה. אף פעם הם לא מסתובבים סתם, אוקיי? זאת אומרת שאם אין סיבה, הם לא נמצאים שם. אם אין גבייה, הם לא נמצאים שם. אין מעשה קסמים. אין נשרים, אז אין גבייה. אם לא רואים את המשיח בא בשמיים, אז הוא עדיין לא פה. חד וחלק. זה הפירוש של המשפט הזה. אם אין נשרים, אין גבייה. אם ישוע לא, לא בא בשמיים, הוא לא בא. אתם מבינים? זה חד וחלק. היום יש כמה וכמה משיחי שקר בעולם, וגם בארץ לא חסר, תשימו לב. מה כתוב פה בעברית? המשך בתל אביב. אוקיי, אתם מאמינים? אתם רואים עכשיו שזה קורה מול העיניים שלכם? מתי ישוע כתב את הדברים האלה? לפני אלפיים שנה. אני לא צילמתי את התמונה הזאת לפני אלפיים שנה. אתם יכולים לראות בצורה מאוד מאוד ברורה שהנבואות של ישוע מתגשמות עכשיו. מלך המשיח הוא המנהיג הבא של ישראל. המשיח נמצא איפה? בתל אביב. בתל אביב, זו הייתה מודעה בעיתון שלי, צילמתי. בתל אביב. יש כל מיני אנשים, הנה למשל זה, אנשים שהם יושבים ואומרים שהם המשיח, הם אומרים שהם יעשו ניסים. ישוע הזהיר אותנו שלא להאמין לכל שמועה אלא רק במה שהכתובים מלמדים. ההטעיה הגדולה מכולם, הקסם הכי גדול שהשטן יעשה בזמן האחרון, תהיה בקשר לזהות של המשיח. צורר המשיח יגיע וישכנע את כולם <ש> שהוא <ש> בעצם המשיח והוא יעשה קסמים והוא יעשה אותות כדי להטעות את כמה שאנשים שהוא יכול. הם לא יודעים בין אחד השני, לא לא, לא כנראה, והם מי מאמינים מי למה יש. שאומרים להם. צריך להיות משיח אחד, לא משיח. <coughs> נכון, ההטעיה הגדולה בעצם תהיה מיהו המשיח. <coughs> והיום אנחנו רואים סימנים רבים, <coughs> אוקיי, שהדבר הזה קורה מול העיניים שלנו, <coughs> ההתגשמות <coughs> של הנבואה הזאת. כל מה שדיברנו היום קשור לדיבר הראשון, אנוכי אדוני אלוהיך, מיהו אדוני אלוהינו בעצם? השטן עושה היום הכל כדי שהוא יהפוך להיות לכולנו אדוני אלוהינו, זה קורה עכשיו, זה קורה עכשיו, אבל יש רק אדוני אחד שהוציא את בני ישראל ממצרים, הללויה, העתיד יכול להיות מאוד בטוח לכל מי שיאמין להבטחות אדוני הרבה משלחות של בבלים יכולים להגיע לחיים שלנו. הרבה אנשים שבעצם לא רוצים בטובתנו, כמו שהבבלים שבאו לחזקיהו, אנחנו עלולים לטעות ולחשוב אותם לאוהבים, אבל אלוהים שולח לנו את, ה... את, את הנביאים שלו דרך הכתובים כדי להראות לנו את האמת, וזה הסיכוי היחיד שיש לנו. אנחנו יכולים לספר את זה לכל מי שמוכן לשמוע. אני חייב להגיד לכם שאנחנו לא נצליח במשימה שלנו אם אנחנו לא נהיה מאוד קפדנים בקשר לזה. ואולי אני עכשיו אגיד לכם משהו שאתם, יהיה לכם קשה לקבל, אבל אני אוסר בקהילה כל אפשרות, אפילו, לא משנה, אפילו קלה, של עבודת קסמים. אם יש לאנשים ימי הולדת, לא להביא קוסם, לא לתמוך בקוסמים ולא לעשות דברים כאלה כי זה לא מאלוהים. וכל העבודה הזאת, אלוהים הוא, הוא רוצה לשמור עלינו מהרע והילדים דבר. שלנו יכולים לקבל, יכולים לקבל אה, רושם שהדבר הזה הוא נכון. היום רואים את זה בכל מקום בטלוויזיה, במסיבות יום הולדת, בכל דבר כזה. זה אחד מהכלים שהשטן משתמש כדי לפגוע בילדים שלנו, <אח> כדי להראות להם בעצם שהסתם הוא כן יכול לעשות קסמים, הוא כן יכול לעשות אותות, <אח> אנחנו מוציאים את זה לגמרי מהחיים שלנו. <אח> העתיד הזה שאנחנו מחכים יכול להיות מאוד בטוח לכל מי שמאמין להבטחות <אח> של אלוהים, שמה הוא מבטיח ישועה אמיתית. לא ישועה על ידי קסמים, אלא ישועה במי? בישועה המשיח. וזה לא היה על ידי קסמים. מי שיאמין, הוא זה שייבשע. מי ששומע את ההקלטה שאנחנו עכשיו מקליטים, זה זמן לקבל החלטה בחיים. זה הזמן הכי חשוב בחיים, כשאתה עדיין בריא, עדיין צלול, ועדיין שומע את דבר אלוהים, לפנות לדבר אלוהים ולקבל שם החלטה. אני מאמין אך ורק בישועה, בישוע המשיח, שהוא היחיד שיכול להושיע אותי. החיים שלנו על האדמה בעצם קשורים למאורע החשוב ביותר שיקרה בעתיד בהיסטוריה האנושית, הבוא, בואו של בעצם ישוע המשיח. המלך חזקיהו לא היה מודע להשלכות של הביקור של הבבלים ומה שיקרה בעתיד, אבל לא משנה מה צופן העתיד, אנחנו כמאמינים יודעים שהעתיד למי שיסמוך על אלוהים הוא עתיד שהוא נצחי במלכות אלוהים בעולם החדש שהוא יברא. כל מי שמוכן ובלב שלו להיכנע לאלוהים ולסמוך על אלוהים, אלוהים מחכה. הוא פונה אלינו והוא דופק על הדלת של הלב שלנו שאנחנו נפתח את הדלת שהוא ייכנס. שאלוהים יברך כל אחד מכם שבאמת הזמן הזה שלמדנו על הפרק הזה בישעיהו יהיה לו כוח בחיים שלנו שאנחנו נוכל לספר לכל מי שמוכן לשמוע, במיוחד לאלה שלא מכירים את התוכנית של אלוהים. אמן. אמן. מה כל כך מהר? מה? בוא נתפלל. <laughs> אבינו מלכנו, אנחנו כל כך מודים לך, בשם של ישוע המשיח, על הישועה ועל האפשרות, אבא, לחיות איתך לנצח בעולם החדש שאתה תברא. אנחנו לא יכולים אבא לעשות דבר כדי להושיע את עצמנו. אבל אבא, אנחנו מודים לך שפתחת את עינינו, שפקחת את עינינו לדברך, שאנחנו יכולים אבא, לא רק להבין את מה שאתה אומר ולדעת את מה שמצפה לנו, אלא גם לספר לכל מי שמוכן לשמוע. אנחנו אבא מתפללים בשביל עם ישראל, שעבודת האלילים הזאת, שסובבת אבא סביב ההורוסקופים והאסטרולוגיה וכל משהו שאיננו ממך, שאבא, אתה תשים לזה סוף דרך דברך, כדי שהאויב לא יצליח במזימה שלו ובהטעיה שלו. תברך את כולנו, אבא, הערב הזה. אנחנו ממשיכים להתפלל, אבא, בשביל כל מי שחולה, אנחנו פונים אליך בשביל כל מי שסובל. במיוחד, אבא, כשאנחנו התפללנו בשביל מאצ'יאס בברזיל, אנחנו ממשיכים להתפלל בשבילו, אבא, אין לו שום סיכוי בלעדיך, אבל אנחנו סומכים רק עליך, אבא. תברך אותו, תברך את כל מי שזקוק לך עכשיו בקהילה שהוא סובל מכאבים או שנמצא בצרה, אנחנו מתפללים שהישועה שלך תגיע לכל אחד מאיתנו. תברך אותנו אבא הערב הזה שהכל יהיה לכבודך וכל מה שנעשה ייתן כבוד לשמך. השם של ישוע המשיח, אמן ואמן. תודה רבה לכולם וזהו, עכשיו שבע וחצי עברה לשעה ואנחנו נשוב וניפגש ביום שבת, ומי שיבוא לירושלים, אז גם... לא